Salmul I. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul holitorilor n-a șezut. Și în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cugeta ziua și noapte. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câteva face vor spori. Nu sunt așa necredincioși, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul drepților, că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri.